היפופוטן! ששון! אה! איפה הצבע? לא יודע איפה הצבע. איפה הצבע? לא יודע. הצבע נעלם, לא יודעים היכן הוא, לא עוד. צבע פבה, הצבע עם הפתק. מעתה ניתן לרכוש פתק, בוא תוכלו לרשום איפה נמצא הצבע, אהוב עליכם. ששון! מה? איפה הצבע? תתחילי בפתק של הצבע הפבה. אבל איפה הפתק? לא יודע. חדש, פתק קוף. הקוף שמחזיק פתק. תמיד חלמת על קוף, שיחזיק לך את כל הפתקים רכוש עוד היום גורילה אימתנית ליד מיטתך, שתחזיק לך את כל הפתקים מאה אחוזי הצלחה שעזוב! מה אחלה? איפה הצבע? תגיד לי בפתק! אבל איפה הפתק? תגיד לי בפתק! אבל איפה תקוף! אבל איפה הגורילה? גורילה לא יודע... גורילה שמורילה, לא עוד אלפי גורילות מתרוצצות חופשי בבית בין הסלון לעמבט קנה לך צבע וסמן כל גורילה בצבע האהוב עליך שעזוב! מה? איפה הצבע? תגיד לי בפתק! אבל איפה הפתק על השולחן ידפוקה כבר מהבוקר, מתייבש כבר הצבע אה, נכון, יפי זאת דרך אחת לצאת מהקטע הזה אבל אפשר גם עם סוף קצת מפתיע סזון! מה? איפה הצבע? אני שמתי... מה זה? רגע, ששש מה, מה זה? מה קרה? שש, אני שומע גייזר, תברכי יש גייזר בבית, הולכים להתפלט בסלון! כמו כן, קיים גם סוף יחצני! סזון! מה? סזון! מה, מה זה? מי זה? עזבי את ששון עכשיו, מועדון יציאת חירום שמעת פעם ברמת גן? זה מועדון טוב. כן, שמעתי מחלקים שם מירות בחינם. מירות בחינם, נכון, ביום שישי. בואי, קחי הזמנות. הבאתי לך הזמנות, תבוא גם אתה קרן. לא, לא, אני אשאר לך לא, תבואי, יהיה בכלורות, תהיה אומצה דיסקוטנס, מטריף את החושים, אבל תבוא גם אתה, כולם באים. ויש גם! חזר אמרתי שהצבע כתוב בבטק שהגורילה שמה על השולחן בחדר אין ערב על השולחן שאם השולחן עד נהלי כבר התפעלת לפני חמש שנים וחודשיים מה את אומרת שאני משקר עלייך? תתקריאי עלי תביני אותי כפרה! זה זו מונעת לימוד על גבי יפה עוצב וגם מעלה לי את היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם.